مراقه انتر بسم الله الرحمن الرحيم باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم القس على أن يحفظ العلم والعلم فيخر من وراءه وقال ما لكم بابی فغیان دی ترغیب دی رسول اللہ اسلام وردی عبدالقیس دا باب مخی سر بزاہر دی کتاب علم سا زکری جی کے آده والی علم سرحطن را گئی این احفظ اللی امان والی علم بابی شای کا خمسائر سای کتاب علم را بزاہر دی ده تعلیم تعلیم ذکر و ده دانبغه ذکر ده. ترجمه تلغابنا ده علم احتفام علم شمراتیب یوم مرتبه داخذیر یوم مرتبه ده بیتیر یوم مرتبه حين داخل کی ورثہ دफारه پکه دی شاګردان دره ورکی تحرید ورکی په زبرد باندې یاخذ او او به ول ترغیب ورکی ته فرماوراو دا وتر ثوی اظمرا احنس ال ایمان وال علم ای او علم او یوزی ذکر وکړه شې علم د جان رافقې ایمان ته رافقې جہاله سبچې نه ایمان پاتې شې همدا رښمنه وکي دعا کوي دا روایتونه یا دواق دی عبدالقیس، واکیده، او دیم دا مالک مخلیس، واکیده، واقع دا مالک مخلیس، حج واقید دواق دی خم فصل تیر باب وادای الکونس من الامان، طب حدا لسم باب يكم صالحتم له حديث نمبر 55 طريقه ثانيه تفسير نو کومه که ټول وخت به دې کې یو کېدار نه خېږي مګر د خېږه کمر حواله اما د مالک او حدیث روایت واقعیا موسنی فدای رحمت سنحه ذکر کړی دا چې دغه غږی تعلیم تعلم لپاره د دې کی دا واقعیا مجمله دا اته اتیا سبحمان دی داکه مفصل رسول الله صلی الله علیه وسلم دی تکرمه نور خدایکه ته نهذر غلی دا حاولن تیموسلان مف او مفصلان رضی پاتیا اتيا صفه باندې <تصفيق> اول حدیث نادم حدیث مشبر سوا حدیث ته حدثنا ما علي قادات عن النبي صلى الله عليه المتقاربون فقمنا عنده 20 يوما ولله دقا جی کے واقعہ رسول اللہ اسلام پامنگ شباقاتو کو تاکر قایتران ہوکلو او دا ہنے روس تا منتبی ارجعین آلیکم فاقیم وفیم وعلمم ومروہم دقا جی کے دا واقعہ دی کردو دی جمین کی یو دو خبرنود دین د سفر د صحابو و رحم الله دوستانه پارا د ښاګڼه معلومات کول غوي هغه ایمنا ثبقه تهید کول غوي او د اعذ القید پر وېد کې وربما قال النقید شربق او عقل کړي او ربما قال المقیر و دې ظاهر کې ده اور دې استواده پرې کې زایداه چې مقیره او نقیض یو د بل پر دیو باندې استعمال ده او دا څنګه ده مقصد دا دی چې نفیر کړه ذکر سره نه ذکر او مقیره او موضافت کې کلم موضاف ذکر کېدا او کلم مقیره هوای مده باب رحله في المثره النازله سفر قول پیغمبر مسره کي چې نازله شي په صالح حادثه رشي الباب تا کي په متوجي بهمو ترجمه نو تم توجي ترجمه تلائم کتاب د علم شار په بالکل ده د ادم صفال ده ده زان د پیا کوه سفر دي نو با بيش راکو مساجد قسم رب ده ده ما ختم دې الهه میه دوامو د څون دې الهه میه امام دي مخ ته د استاد تثقینو ديجګر شاګر احتمام دي شاګر شو خبر کسي ماشته دې بلاګ احتمام مو بل طرف سوال دلته ځان د اخذ د زبرد احتمام دی بلار دې ترجمه طالبنا دان صفات دې دا مندو مچاولا شو اگر چې دې ما خدای ماشته واه کړهو باب القرور فی طلب علم لیکن التا قرور فی طلب علم کیو دلتا یو مصره نازیلات یو مصره ده قرارنو وزان پورتا زازه مگنه او سفارو لوقا سیده حلال او ده حرام دیش <coughs> د صحابو د دی دین سمینه محبت صحابو تسامح نه کولا دی دین په مسایله کې ځان به کوو ماتره یېم د هوتومه توځه ماتره یېم هوکې صوخ بالکل وینده امه خبرې لپاره چم حسین ترجمه الباب وکړه فاره کې به ادار رسول الله اسلام په مدینه الباب لري کې د حدیث نور ماخر محشی بارہ ذکر کرے دے تجزید حریر کی یو سند دے یو مطن دے رجال لسند کو اکثر ذکر دی خوزادو کسانچی عبداللہ احمی بی ملے کا دے محقبت المحاری سے ذکر کرنے دے شوئے اول لکرے دلتر آئے حبداللہی الله چرے ابو بکر عبداللہ ابن عبید اللہ عبید اللہ ابن عبید ابن زہیرہ ابن جدعان عقبتن حارس ابن عامر ابن نوفر القريشي النوفلي مكي دي فاتحا كي په مقدمه مسلمان شهري متل حديث متوويش الله تزوجا ابنتهن ذا نكاح كړ او لورده ابي حالين عزيزه فارا فاته خاله یو درانه له خپل درې ماتیو سره یو غره او هغه چته زو وجهي ها کي دی وسنیکا کړې دا ځوان زماره دی وچی نو په دې خور دې سنیکا کړې او به ما عالم ما تخفته نشته را ما دې را کړې نو دې مال خبر را کړې رسول شو په طرف در رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه او تا پکې مدینه تا په هو سي رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله اسلام الله علیه کیفا وقتل سانګا او سو وخت دې وقت کینا حلالي داوی په واری ففارق اکبر نو ابا تنشدا شاو نک حزوجن درو دبل خان زین کاو کو یو چن خبرې پرې کې یقابلیت یو خبرې کې ابو احاد بیا ذکر شو ده صوف ده ده ده ده ده اپنتی صمنان ده امتن ده دره امراتون صوفوا با دار دانانا تدا که کلاه نو دچا وزهی که ابحامات اربعادی صلور ابحامات ازید. دا چانه دیسکری اکثر وی داداگنم غنیه و غنیه او کنید در اوم یحییٰ و هرچه ددپدار ابو احاب نی ني دې ما دل چدا اې بھام موذر نه ای بھام زکه موذر نه رې یو په سنت کې نه دا شو صحابيه صحابو کې هم اې بھام موذر نه ای اې صاحب کې دا څه دا ولا کاسته چې په میث حرام چې په د جنازه شویلایې سارا زلورم کې جوړه سره صحه عزیز چې دا په پښې دې ننځي عزیز کلوونه یوبیا کیس داګه ځنا نه چاې دا وکړا تمادي ته ورکل دی ل دینم او ورځه نه طلاق کلام بر خاو سنیکاو کو دا غن دا یو ماشه مشو اقبال او اقبال زو در دوبه د متلم ما نه د حدیثو فلا د مبهمات او ظاحه ترشو حدیثي متوجه شي او د حقیق لدین فارادې چې تنابض موازی دو شوبه نه پکار دي ارم په ترویج الله تا تقرب چه لري کی تحقیق ايو هغه موضوع به همو مرشدان چې حرمت رذاد دومې نه ورسره بس ومانه کړې په خپل قطيده نو کم رويتي راځي چې حرمت رضا په او مسجد او مصينه نلجي بلکې خمسه تر ازहात خله کوئی عشر ازات يا کم نموغو چې هم راويتي دي کېندري حديث السلام علي مشره یدا وینا وشرانو کو قدیز دی کو قسيري حرمت رضا ترا جي دي دکي او بغلش کا ده غدا يدا حرمت رضا اعتراف و باندې زاو يانو کي پر شهادت آیا شهاداد دهی مرزهی کافی ده آحمد بن حمالوی کافی ده تو کدیدی کشهاداد دهی مرزهی ہوکو ایمان مالکوی که حرمت رضاحت که لابو دیدار شهاداد دهی مراتینونا دائی مان مالکوی دهی امام شافعی سے وہی تدریج ہے در صدہ پر شہادت باندې اقتیقاق کیږي رجال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائی سن نکاح عام معاملات ندی دک اوقود عام کې د معاملات ندی نو نکاح هم معاملات ندی ام عاملاتو کی جه کم نصاب د شهدت ده تو حرمت نکاکی اعراداتو کی مغام اغدا د شهدت ده او اغم اغدا کتاب اللہ کذکر ده وستشدو شهدین من دجال کون فا ایلیم یکن رجولین فارجولون و امراتان ممن ترونه من الشهداء صورت پاکرکی دو سوا دو آتی آیات دیگی. فا آتی شد ریح حدیث نیشتی اللہ نیتر شیگی لکا پا دیزی کی قضاوات و نو قضاوات و خصومت وی نمو دعیبا چوک وی دعوی بیا کلوی بیده پیغمبر اسلام تاکوز کروی ویمود دعیهنان رسول اللہ سوانگ تاکویو مستبتیر آگلی او شل حلمت سے تعلق دا نا دادا دو جر داگری دایی او نا د أغموزي على أغير ذاكي داريكي أشكر ذاكي داتا قضائي مسالنا و دا استبتائي مسالوى استبتائي مسالكي مفتي فتوى ورقودشي موافق دخل معرفت خط دلتا مفتي رسول الله صلى ا تو واشه اله کی ادلا هغه وحب او د کیفه وقر قیلکی دې کې وبلیش کال د کی شهادت نکافی کی علیحدہ دیدی دا دې جو دا دې څنګه پزاوا ستاسو کې تي چې بعد نکاح عادتہ خپتای د مختینه دې خلقو مودین کې خبری شرو بے دوا دني کان خبر شي هغه پري دا سکوت کوي رست د راشه او شهادت له کوي د دې زنانه عدل نشته دا متعنيته زنانه ده زه دا رضا په کارو زه دې د مخه مخه مخ نه تاکړوي دا خلک پدی ظلمت کې نواکې دی خلک یې پریشان اکل او اس لګي دا خبرې کوي تنه او فجلم تنه او بو لمبر بهلم تي او تنه او چري نه يکي بعد دي غري پلد پسي را تا کومه کو چري جماعت وي ممانه دا پلد پسي را تا حق چري جماعت نهي مانه ده وار یو زل یو نمبر بز د نمبر دې راتنا وای مارڅه ترابت ظاهر دې هو دې مرڅي په یوم مسله کې سفر او پدې کې هر یو مستقر سفر نشي کولې سفر د بایې قائم قامګر دې هغه و پوه کې کنا ورسای تمام در علم شعبه تتروندی غرض ترجمه باب نه بیان دی چه مخه مختا کوي یا شیطان وابن وی قائم درجه هو چې په خبره ته بول تو ته کله چې ویثاره تقدیر کا خبره توجه نشي نو د بل په واسطه تر هغه ضرورت یې شول کومور دنیا دې تین کې په دې کې هر هغه دا چې کله یو کار پرسته نه کړ په پسې نه په دې کې تر څو لاس یې شې دا حدیث حوق غین دے وکننا نتناو با ندول على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا حدیث نور محفظونا محشی ذکر کریی. الحدیث رجال دسانت چری دے بار بار شور دے. مطن الحدیث چریت انا عمر رضي الله عنه قال كنت وجعل لي من الرصاف في بني عمر بن زيد يوزوما يوزما كندي دان طور نو په بني عمر بن زيد کې او يمن عالي المدينه عدد مدني او تعالى قال و كننا تعابن رسول الله مانگ بلانباد پا مرنبار راتو درسول الله صلان و قاتا ايان ذر يومان و انذر يومان سورازبا غراتو نبزل بذراتو ما فرزان ازال توقل احبادر آلامان جيتو بحبر ذاري کليوم مان باد خبر دلغا رزير اول من الوحي وغیرهی وحي بواق نوز و مور انتظامیه پا مدینه کی بو دا نه د راغه چې فک راغې فلهې سزاری کا په در ساار انسااری او منې نو راغې زما مرګې انساارري د هغه د نمبر فور ده او ور په ضر باي ضررب شدی دا وي او زما دروا ده پهڅختلو فقاله سممهوادي وي داې ک ذوال <سؤال> خطا شم مفقرته ني ما جي جل فقال <سؤال> قد حدث امر عظيم واقفا ولد خبره فدخل <سؤال> طلا حفص عن عبد عزيز سؤل رسول الله عن بين طلاقتني واذا ذر عندما فدخل على حفص رآلما <تصالح> دا حقسی وقال دا مالور وفردائی تبکید جلل فقلتو ماری اطلق کنن رسول اللہی صل اللہ اسلامی اتاصر رسول اللہ اسلام طلاق کریم قالد لا ادری اغی ما تکا تنشده ما تنشده ثم دخلتو على نبیه صل اللہ اسلام فقلتو ماری ایوانا قائمون د ولارمه تعلق نساک که اتهوینه پره طلاق وی قاللا و یلا عقبات خوشاله دیونه مله اوری مطلب حدیث کی چا خبره قابلیت توجه یو حدذ عیاد نه معلومه غامده جارنی داغه یو ځای کې کوچار مو بھم شو هیڅ نقصان نه لیدي دا په صنعت کې نه لرا غدي او په صنعت کې شي هم نقصان نه لیدي ځکه چې صحابیو صحابو کې قام مج مجھے لگے پتہ تبو پتہلاش باندې تامو دې شو دې چدا عوث ابن اولاده ابن عبدالله عوث نمیدینه خوالی و رجع صرف خوالا محب خوالی و ابن مالک ده نشوه لی ابن, ابن سعد خوالی خلق و سراد دو عمر مخاواتو دوستانا آری یوچی ودی موخه کې دې مرګ لري دای ترا عمل او قولا داخل یو ام خبره کې عمر مشیر خاصد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې رسول الله صلی الله تبارك تیره د ته کي کوکي دا هم علما شولاته صحابه په غيب نه پیدا نو عمر رضی الله تعالی په غيب نا د تر مرګره یا تر نو حفصه په غيب کې نکري ادا کما حالی صدا چه مخیط ریجی تو بو کوي کئی دا هم مالومت شوحا چه خبر واحد حجت ته د دیو جنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خبر توجو کولا مراسل صحابہ هم حجت دی صحابهم زنی اخر جزنی نورنا کاؤو. اگر چی دا اخر صحابو زنی نورنا کل دین خونی رسول اللہ صلاح دا باو دا پار دا پکار دی چی دا خبر اخلی تفاق کوي کئی. آخیر پر دی مرگری سب دا زیره ساو. او صحادثه شو و او رسول الله سلام پدا او قسم کړو کمچی سوره احراج کېږي قسم یې ود کړو باج وې دی چې دیو اتفاق کړو د رسول الله صاحب دا د غبینو په واکې کې بیا د ماریه د تحریم په واکې کې ښه راځه څې دا احزاب نه روسته دی استعادی غلطی کې راغلا خیر دا چې زمونږه ژوندۍ او ست شهین شایع السلام مجرطه شلا د شاهانوند کې 85 رسول الله صلی الله علیه و سلم ورکلا چې دا مدر ثقل بنات دا د تعلیم تعلم اداره دی کې شهین شایع ته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم موقاته کړی دا یو مثال شيخ خیمن تاسو کوولې چې سره یو پدی باندې باندې بابونم ذکریدره بشي خبر کېږي ټول نه پیا پیدا کول فرشادې په محمد جلال الله بر جیز دې کوجشن جوړونه دې په کاچ ناره تقدیر ولله وبران خوشحالی کوم قد د راتن کې باب د مشکل دی ندیم خدیر دی هتا څنตรี ها بس کما بس دې دشت واړه وه نه دې دوم به خد سقوم استاصو دې ذہن نو امتحانی ذهین او چه تاز نه رو نکی نزب گنانگاریم تاز تقرار کرو نزب نیم گنانگاریم فان قولتون چه تزب ولی گنانگاریم دکچه ما خدا تالی حق دانکیم و چه ردارتیم پر تعلیم تعلوم مانگو لگی سزویم تاز تقرار کرو نزتاسم صوابش و زمان صوابش پالا تلیم اګه دې څو شي شیا شي په لا فلا په لاره څنګه غوږن غوښمه غوږن را مخته ما په دې سره چیرې شي نه غړې پاتې کیږي